88-ci məzmur Bir ilahi, qorah övladlarının məzmuru, Musiqi rəhbəri üçün, Ezraqlı hemanın Maxala Tülyannotusda oxunan maskili Ya Rəb, Ey məni qurtaran Allah, Gecə gündüz sənə yalvarıram, Qoy duam sənə çatsın, Qulaq asma aləmə, belalardan canım boğazıma gəldi, Həyatım ölülər diyarına yaxınlaşır. Qəbrə düşənlərin içində saylıram, Sanki məndə taqət qalmayıb. Elə bilir ölülər içində düşmüşəm, Yaddaşından silinmişəm, Köməyindən əlimi üzmüşəm, Məzarda yatan meyitlər kimi Məni dərin qəbrə Dərin qaranlıq bir yerə saldın Qəzəbin üstümə gəldi Təlatümün tamamı ilə məni əzdi Tanışlarımı məndən uzaqlaşdırdın Onlarda mənə qarşı ikrah yaraddın Qapalı qalmışam Çıxa bilmirəm Bu zülmümdən gözlərimin nuru sönür Yarə, Hər gün səni çağırıram. Sənə əl açıram. ölülərə mi göstərəcəksən. Kölgələr mi qalxıb sənə şükr edəcək? Məhəbbətin məzarda mı? Sədaqətin hələ yerində mi bəyan olunacaq? Xariqələrin qaranlıqda mı? Ədalətin unudulmaz yarında mı tanınacaq? Mənsə yarə Səni imdada çağırıram, Duam hər səhər hüzuruna qalxır. Yarəb, Niyə məni rədd edirsən? Niyə mənlən üzünü gizlədirsən? Mən uşaqlıqdan məzlumam, Ölümcül haldayam, Göstərdiyin dəhşətlərdən çarəsiz qalmışam. Qəzəbin üzərimdən basır, Verdiğin vahimələrdən məhvoluram. oluram Bular sel kimi məni dövrəyə salır Bular birgə həmişə başımın üstünə alır Yarımı, yoldaşımı məndən uzaqlaşdırmışsan Yalnız qaranlığına həmdəm olmuşam